بسم الرحيم باب في ميراث العصبة العصبة ود ميراث بيان كاي عصبة تفصيل تاسفر الشيره چده اغ وارثان توي چده ديوته بار داس متاینه حصنه او ذويل فروز چ کله پر حصه او خدين باقيات تول ديوته فات کی او چې کله دی وی یا ټول مال باندې قبضه لګي د غزا حدیث ذکر کړه د عبد الرحیم عباس قال قال رسول الله سلام الله علیه وسلم نبی رسول اسلام فرمایل دي هیڅ مال له نه علی تقسیم کمال په درمیان د خووندانو د حصو کې په کتاب دلابلان دا دلاب کتاب کیسه کوي مما تركت الفرايز او اجتريدي سيواله نتظير الفروز ونصفاتش افلي اولا ذكرين داويد فردا و دير نيردي ناري نام مړی تاړي چې مړی ته گمبير ني زهره په ناري نوکي دا, دیر دیر دا او دا قانون دې چ اقرب ابعد الله کلا اقرب راش نو ابعاد محرومیش اولا پا مانا اقرب سر رازی ان اول ناس قرآن کردی اولا دا خلقون سمان نه و هم اقرب پا سباتو کی اغا بنون زامن دی سم بنوهم بید زامن و زامن دا سم رجی پاکت رازی زامن و سیو کل و سیو کاو او پردی سپتی دی یا ابون ابد به جددج ابو الابورتوی په پورت بیا سمراته لشی نیکو درنیکا ورنیکا پرنیکا چرنیکا داش پتی بیا ترتیب د ورسو چتا سوج د کوي نوم دادج اول وارستماری زویل فروز و نه پس بیا عصباتی نصبیلی چه نصب دو جن کم راغ دیوی و داغینا روست سب بیا عصباتی سببیلی سببیا سب لکدا ایتق دو جن چه کم راغ دیوی نصب علتی نی خودیو را سبب اذا سباتي سببي اول هذا يعني الرسول الارحام ذو اختلاف تھے اور اس کی باب کی واظح قال حدثنا حدثنا و قال حدثنا شعبان و قال لنا مالك ان اريد رسول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 سواد نيا نه سواد نيا زګانیا پرم تصویر زوی فروزو کلام ندوینه خطاری د داغد چ زول ارهام هغه د چنه زویل فروزي نا سبب نفسه نا سبب غیر هی نا سب سبب بي نه نه سبو کی تفصیل <سؤال> تصویر ہے کہ نہ خاصبا نہ نفسی ہی نہ غیری ہی سببی نہ صبی لغی تزول ارہام امراص تزول ارہام کی اختلاف کے درمیان صحابہ و تابعین و فقہاء کی احناب او حنابلہ پمراس تزول ارہام قیللی پس تزول الفروز او عصبو نہ چہ مثلا تزول الفروز نے یا صبر نے میرے املیکی حضرت شفاعت درینې به کار کړه خو غلږ جنګر کې داوود په اړه دلیندارې چې ذوالرحم او ذکر فایا د میراث کې نشته نهر کل چې آیتول میراث کې دې ذکر نشتا او ما کان ربک نسیا لنا نسهر نرزی انه کذان وب کې مونږ نن بز یاد په کتاب الله راضی په پیاس په نسقياسي مثری الله او کله خلق چې قیلنی نوست الله نسي او پر الارحام بازم اولاد بازم په کتاب الله او دا ده کی عموم د وژنا استدلال نسیو او اوس روایت کی راځي الخال وارث من لا وارث له خال ما مات وی اول الارحام دی نو خال ماما وارث دغه چا دي چوارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترک کلن چا دي پري خدو سبوج نه بوج نه مراده قرض دي چې په سیمه باندې اليا لماته حواله نه وربابا قال الى الله يا رسولي انتظام به زكوم د بيت الله امام تر کمال انچا چې پری رودمان فني ورزتي را د ورسو ورس دغه پار ده وانا وارث من لوارث له او وارث اچم چې چوارث نه وي خو څنګه وارث عاقلو له زبديه ترکو زره پارا و ارثه میراث د نړی د نبي رترمې ځان نبيت المال کی بغدما خلقو د مصالح له ولخالو ما ما وارث او وارث تم نه چا لارث لوچ نه وارث دا ما ما بدی تر کېدنه وارث او میرا سم بدن دیت مخضداري چکر asa نه اي چې کم نه مړي دیت تر کېنه و ما ما باندې دازي مرادي کبا خلک تینې دې کې نه دې جواب کوي چې دې نه مخضداري چه ماما ودخل خلق فرعی تعاون تناسر و اذا لكم خلق تربن بري لاي اكثر بول کم سره شي قائد شرط ظاهر نه خلاف ظاهر تب بعد توارث دي كردي وال خال وارث ومن لا وارث له من بل طرف طالو ماني سي کی خپل خا کوي حدثنا سليمارد نحوي في اخر ما قال حدثنا احمد بن مدرن قديرنا ماضي في الترحه ان درې کیسې په ناماریانو الله وجهنیانو باندې مې ته د مزیاته پلډې یا باندې صلوات و سلام فرمایي ان از چېم اولاد یې دې هم هر مؤمن ته نفس داغنه نه زیکت د نبی رسول الله هر مؤمن نفس داغینا مقداده چې زه په هر مسلمان مؤمن باندې داغه د نفس نلیر زیاد خفه کیږي دې ملشین دا اغاچې سمرا د ګالی دیندا په زبرداشت کوما او زو به تنظیم کوما کبي فرض دې ځان دی او دم نشي نشکوي پر ځان ته مقام رپیګر مقام د جنبی رسول الله قدومت سره داسی هم دردی او مین لري لیکن زمم د دې زماني خلق او توګوري چې د نبی له سلام سره سره سمره دښمنی لري پهیعاتو کیو گوری پا اخلاقو کیو گوری پا عداتو کیو گوری ام خورگی خود سردن منزن تری را نبی علیہ السلام لوی دا سفت دی وجن نبی علیہ السلام جون کیم در مومنان در پارا بیر تکریپونا برداش کوا خوزوان نی خوزوان نی لالی لا اراکن بعد آمی هذا کتاب الحج کی براش ازدکا یا خلقوی انزدکا یکی ریشی ری کالنا پستا ازدوانوی او نبی علیه صلاة و السلام دمرا دوما سمینا دوی ودیتو لو رأیتو اخوانی ارمان میده کاش رونمی ولیده نصابه و تکوز که اولیسن اخوانی که یرسن نبی علیه صلی اللہ بل انتم اصحابی تاس فقط زما نه نئی تاسل خود زما صحبت هم شتلتی پیدای زما خالیس روناغری زما خواست نیشتی ورست ورازین زما سویده سی مال و عرض خرج که ماهو نبي علیه السلام دادشه فمن ترک دینن چاچه خرج پری خودو او بیاتن یای کورما پری خواه بچی احل آیان تضیعات تابیر زل بی چه دی بچون اگرانی ونیش زائی کی گی علیه دا و زمات رب ترازی چاچه مال پری خودو دا و رسو دی ناغر پار و آنه و زجی مولا من لا مولا لہو مولا لآجا اما د جام اول اني دي ده په میراث کې اول ماله دا نه بي رسول الله میراث کې خلل نه کوي بیت المال او ذو اخلاص هماده دې کې تي مراد قرض وغير اخلاص ولي چونګي قرض کې مې انسان ستګي اور اگر دبو جی والخالو ما ما مولا من لا مولا له میراث پر دا چنه جنرل فورنی یری سما لو ک میرا سری دمالو ی فقانو او خلاصی وړه د قید ان ده قرزه وړه لابد ذیاره غلی او داوودو دا غی معنی کی چونه وایا نقطه مخ ذکر شو قال ابو داود رحمه الله سبحانه اشد اني نيايه ان مقدم رواه مؤيد صالح اشد قال ثم مقدم اختلاف ذكر خضرويانو ليس سند ذكر كقوله اش قال طلبات ال كريم استقال حدثنا محمد بن مبارك على حدثنا سيدنا هير أمسال حجمي يحيي بن الإسلامي عن أبيه أمجدي قارة النساء والرسول الله يقولوا أنا وارث وأن وارث لو أفكعونيه ونجس ما له الخارس وارث وارث دام دام دام هديثي يقول لفظ دار أغلو أفكعونيه تذا مشاقته بوج بزاء خلاصون وأرث ما له والخالب وارث وانا وارث له يفكعونيه ويارث ما له ما كتابير فعان د دې کتابیر په ونایسو په مقصد د دوهونو یو لري اچھا یی طرح حدثنا مستدعی قال حدثنا یحیی قال حدثنا ثوبان قال حدثنا عثمان بن شیبه قال حدثنا د غانان مجاهدین ورداهانو وروت انو تماشه اغنو پریخ بچه او ننیز دیق قریب رشتدار اوی نبی علیه السلام ورکی ده مراس من اهل قریتی یو سلیتا ده ده دکری و علاونه بیا ده مراس ده د ده دکری خلق تو دا شویونو ده پدیه سیتنه چی گنی اغر دواریسانو کری خلق پواریسانو کنیشتا بلکه دا پهیسیت دا مصرح پانیو تورکشو ازال کې دا مصرح رجی کلسو کو غلام ازاد کی دا غلام وعلا چید و دا دا ازادون کی دا رو سب باستان وعلا و انشاءاللہ رجی ندی غلام واریس نبی علیہ السلام او به اسلام ترام <متحدث> پیځانه ست ټول بیت المال کې خوندل کېدل بیت المال مصرف غاملغه خلق دي چعجزان کمزوري نه د کریواله د سره قرابته د کری پرېوژن اسلام سره پیسې ته مصرف او تورګ نه بل حق یاو تورک ما دا خبره چې به اسلام د چا وارث کې دي شه کری وارث نه ګره چې عارضو هو انا وارث من لا وارث ثانوي دې بارکی اکثر دا خبره کوي چې نبی ملي صلوات و سلام نو دا څاو اريس کوي دی او نه نبیانو سو میراث لري څنګه چې دې کې دی دی چې نبی ملي صلوات میراث پری خنره او ماشر دا نبیو میراث نه پری لیکن میراث لري چې نه ظاهر دی حدیث علمي چوڑيش او د ګنگوهري محله تحقیق همدارې کله بیر ادلام وارث تبدل <سؤال> ګرځی دیش د دسو کوارث نشي ګرځي په بیره سره نه بل واري ته ګرځي او پاتې شو هغه حدیث چې کوم حدیث کې راځي تي لا نریسو ولا نورسو غنگوهره محل لا تخته ده نه چې لا نت الرسول جمله ثابت نه لا نریسو جمله نورسو جمله شته ولا نرسو جملن نصابيت فريمنا مسطر ردي عابد موتق وارث نبي الاسلام هنا بيرد الحق والطريقه رد الصدق انكري خلق ولا وليكم ده درم سليم دوست ازان قالا بودود كي رغي وقال موسرد قال فقال ميسلم ها انا اعد من اهل ارضي ويوركي هغه ته میراث اچھا يحيى قال حدثنا رسول الله بك قال حدثنا المحاربيا راغلو ميوي دي جماعت سر میراثي او سوليدر ال قبيلك لا از يمنك دي ورت نو او زنو من سوک از دی چی اغتوارکم ده. نبیه نیسلام pues ویلالشان طلب کا از دی سلوی و کال. نو دا سلوی پس تکال نبیه دی نبیه نیسلام خواتر آلو. او اید اللہ پیان بارمان دا از قبلی سوک بیان نموند. دا اول زورکم دی. نبیه نیسلام ویلالشان نوگور اول خوزائی. اول خوزائی من لینی اغا خوزائی. شی اغا ده خدا مشر دی تنزين. چې مشر دین او هغه په موجوده خلق کې د ټولنه چې مشر انسانی هغه تلقه چې توسمې راوښه هغه ته ورکړه اته لږه کلوه وته نبی رتمي علی الرجل راوړی چې کله د نبی له او خاطر راولو ورته اونډر کبره خدا ته یې ما کی اول خداي تفسیر ورته وکړو چه تبا مشر ده خوزاؤو کروه کبر مانده اکبر سرده نو ور باکدامال اغده پری پوشت اسو نو کبر مشر توی نو گونه چکم خلق جوندیری پا دی جوندوکی چه تولن کم سرده مشر دهش نو دان ده خاندان مشر سریت را طول نزیاد نیزده کشرانتی میں دا اور کول د نبی علی صلالو السلام چې دغه کوبر د خدا ته فدا په حیثیت د استحقاق نو په د مصرف کې مسله دا ده چې څوک کی وسیز بیا مو په چا میراث یې راس لري حکم د لوقته دې د لوقته مسلبه تا سوې شپه کې تعریف ته مناسب دنې کې کار دنې کمزښت دا دې ته میراث د کال د تاریخ په تاج نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم په بعد دا غینا چې دا غی مالک پیدانشي دا و بیت المال کې ورکوول شي ته بیت المال متعب دي نبی علیه الصراط والسلام د има سرپته غ خلق وکړ دا و چې خداه قبیله موجوده خو خو دا ټول نکم مشر لیکن دې کې نهش کال راځي چې میراث د عقبې رسولي اور کو لے کی د خذا قبیله مشد دا کوم خبر نذیر جوه متذلی تو کئ چې دا خذا قبیله د عقب قبیله او شاخ در دد خذا په اول کې دا عقب قبیله یمن کې پاتې ده هو یمن کې سری سبا سری چکما انخلاف نظر د قبایل قریشیو نو عقب قبیله جلالا مکی موکر می تراوره دا نو دل د په نو هاشم پرداری حل پرداري او دیو سره یې پاتیشو خدا د خزم نه خزم من قطع شوی لره خلق قوم نه کډشچو کوت خانه دا نن یې پدې اوجه خداو او کړو او نه دا د حق کبیره در اثر پدې اوجه ریته ورکړه یا ده ښه اچھا اذي يطرح حد انا محو حسين واكود العادلي وما حد ثنا يحيى قال حد ثنا يحيى يعني ان ادم قال حد ثنا شريطه جديده احنا رضي ابي الوقت انه جديده وردت علينا قال ما ترى الذين انت ذات قول دي تفصيل لنور اغه حديث شو صلاه ما اوہی نبی علیہ السلام اور تویدہ دے پروارث یہ پہلوان یہ نمونہ دے پروارث پہلوان اوہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیدہ مشرد خدا تا قال یا قد سمعت مردی قوله انظروا اكبر رجل من خدانی تميلو یہ قیر حدثنا مسلم نے فرمایا حدثنا حماد اخبرنا عمرو بن امر بن دينار انیا با د نارو گراماتن مدن یو داوارنه الا خدام انه کاناته قه فقدرت الله وحده احد فقال الا الا خدام غلام د خپل ځان لپاره یو غلام د داوود چې دا ذکر او اغون او الله صلی الله علیه وسلم عائشته یو کته خلق وی نامګر غلام نه رده چې آزادات کړلې او غره د رسول الله صلی الله ده غلام نه پاره دا خبره دې کې نه وای شي ال ولاوله <سؤال> من اعتقا اتفاقی مسلله یو سوق چلر آزاد کی او دا آزاد شوی غلام مرشي او دا هغه بچي وارثان نه دغه میرا د معتقه لپاره کوي دی په لیکن دا خبره د بچو بني زشته چې مولا منش د مولا میراث دی دا ذرشی غلام شي ایمار باور کې نه چا مسلکه ضرب د شریح او د تعوذ او د تعبینې کې مسلکه نور چاند د دې حدیث باره کې څه مسلکه مندیم دا خبره ده د دور کول د دغه مولاد د میراث بیاځه چې غلامته په حیثیت د ورثه نهو د په حیثیت د مصرف هغه به یو کړه دی سړي جوک وارستان نه د مال بیت المال کې هره کېږي مې بیت المال مصارف کی د باکه خام صرف د میراث شه غلام خريص اشكال خطا و ميراث ابن الملاينه ميراث تزويد اغذنان چليان وترشي دامه سن ان شاء الله اول جانب کي بت سترشي کافي رستوخ کي کجونو تکلای او خوند په حضرت احمد ولغی او غواهان نه او خزر خاون تکذیب کړي نېک بیان کړي نيان چکل <سؤال> و شون دا خزر خاون همیش ته 파را جدا شو په دې خزر دې کپ تو احمد د تغزبی په باریک کې لګولې نه دا وقازی د پلار نه وشکی او مور پورې اموت یې لري میراث اوس اس چې دغه سړی مړ شو دې میراث لار نشورې څوک به وړي مور ترجمه تلباب کې مداخله وره حدیث شي کمرا غل هندې کرازي شي پیغمبر علی السلام فرمای زنانه راځه مکای دې میراثنه د ذات قریشی غلام په دمن درې شیوي کله چې دې نیګراني کړې ولې شي مړي غلام دغه میراث او دا ولد خوال اغا چرعانه کلی باغی بانده خواهم ساون حدیث کی ترجمت البابم دادغا ولده الازی لعاند علیه سرسابیچو او دا اول جزم اتفاقی رید دویم جزم اتفاقی رید لیکن لقیت جرے دا لقیت مراسا دا دی منتقه تیزنان نگردی چی چا دا رپورت کلید او بیا کې دام ځکړشم ان تاسو به دایي جواب ورکوي چې د لاقیتہ چې کوم سوق په لار کې قوتي او سوقي او بیا عمر شي دا را میراث د دې لاقیتہ بارا نه د البتا رحیثت د دې چې کا محتاج وي هغه ته ورکړی شي نو بیا ټیک اندر ته همدا په هیڅ سره دا دې نه باروي نو دا به توربال کې شي بيت المال کې کومه ساری مقرره کړل نه و زیات حقدار دد خزانه نه چا محتاج ده ولې حقیقت کړی نه بیت المال دایره ورک ها ابي طرح حد ثنا محمود بن قاري من هو ابن عامل طرح حد ثنا الوليد حد ثنا ابن جابر حد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث الجناني ورثه نمور دغه نه بارا ده مور چې کوم نه پس نمور دطلعنه اچھا يلي قال حدثنا موسى بن ماجد قد و الثاره قالوا الثابت من دين النبي صلى مسلمان الكافره الا كانوا ذا خبر التصو پدغا <سؤال> <سؤال> میراز کتابونو <کی> کرلی چه مانیع میراسرہ بیدان چہار قتلو رقو اختلافو دینو دار ندا <مداما> مسلللہ جمہور او ایمہ <عیمى> اربعوی چه توارث بے توارث بے المسلم والکافر نجاری کیجی منت <الجانبے> این کافر د مسلمان وارث ته نه مسلمان د کافر خاصه بعض او تابعین په خیالو صحابو کی د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ذکر کی یو د شهید عمر مصیب چې مسلمان د کافر نه میراث وشه الوب د کافر د مسلمان نه میراث نشوړل دلیل اغنی دیو حدیث چې الاسلام یزيد ولاه اسلام زیادیگی کمی رستا امر ایش دلتی که دا حدیثا دتی او بل خبر اولماو چیرل اغدانا چیو کس مسلمانو او معاز اللہ غا مرتدشو او مرشو او دا نه مرتدن مراس. ده وارستان مسلمانان اولیشی کنشو دیگه اتفاق دیگه مسلمان مرشی ده مرتد تی میراس نشو دیگه اما مسلمان نده مالکی او شوافی و پنیز بندی نشو دیگه مسلمان د مرتد نمیراس زمانگ دې حنفی علماء ده تحقیق دیگه مرتد کمال گټلېوی په حالت د ارتداد کې مال مسلمان ته میراث کې نشه کومال چې ارتداد په حالت د اسلام کې نه اغه وارث مسلمان ورش قال لا يرث المسلم الکافر او المسلم میراث نشله مسلمان نه کافر نه کافر د مسلمان نه حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله حدثنا مامر بن زهير ما ديننا حسين عن عمر بن اسوارا مصامه بن زيد قال وقد يا رسول الله ايل في حد اقاله هل ترك لنا عظيم وذكر ما قال محمد بن ابي بن ابيك بننا حيث قاتل قريش مع قضيان ولا يقوموهم قال زهري ده حديث كمد اسامه بن زيد حديثه دا بين ان شاء الله کتاب الحج کې لګړې تفصیلا نه راشي اول تر افدیم ترپ تک اندري حاصل لري جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حجۃ الوداع تلو او مناکی رمي د جمروش او بیا وافصيوا او سامره جلنه هو د نه بیره سلامته پوس کوچ این تنذلو غدن ته سبب کم ذکی نزول ک او پړاو باچ ته تپوزه په حج د نه بیره ځان کړو نو نبی علیه السلام پرې مخوی چو حل ترکل نه عذور منزل عقیده زمون د پارچته کور پرهره چل کی منګا نزول او بی و نه انو نازل نبی خې بنی کینانا مونږه کو زی او باندې د باندې کینانه کې کمزه کې چې قسمونه خوریش کوریشو کو پروانني دينه مراد دې ما مقام او دا ځکه <وزن> <چه> چې <بني> باندې <وزن> کینانه قسم کوللې د کوریشو سره سره په خلاف ده بنیا شمو شینه باندې سره رښتې کوي نو نه رغړ ثولاز ته کوي نو باندې د زهور کوي دا قسم به خولل <وزن> <وزن> <وزن> <وزن> <وزن> نبیانی صلی اللہ علیہ وسلم پیدایش مکارا دنبیانی صلی اللہ علیہ وسلم ندی منزل نکم منزل مراد دے اگر جدی منزل تی مراد دے کم جد عبد المطوریب دفاع عبد المطوریبا چکلو پاتی دون آزا اگر بچو ته پاتې شو او دا آغا بچو کې دنبیانی صلی اللہ علیہ وسلم پلارو ہم په جون کې پا بچو سب سے ا دغه وبچو کې د نبی اسلام فلاره بیا <سجد> چون کې د عبدالمطلب د ټول مشر بچي چې ابو طالب د مو عبدالمطلب نه پس اسلام خو نه وړي ټول کور قبضه کو قبض ابو طالب لګو ولې واه قبضه کی راوست, راوست. دا ابو طالب دوه بچي علی رضا هو یا پر نه دا مسلمانان شيو دا اغو قدی میراز کی صحیح سناو دا اغو د دا مرگ پا وقتی آغازو مسلمانانو ترج مطلبا اندج تعلق ساتھی دا اغو طالیب پا دیمال کی دا اغوی سناراتو مسلمان کافر نمیراز نشیو ره. او دا اغا بل یو بچیچ اخم دا اغو طالیب کنید پیو تا اغو دا بدر کورک شیو سریب عقیل پاتی شیو دا بودتالیب دمار کوخ کرده مسلمانه و مسلمان دا غرطول مکان مالک سوکو کرده دو اقیل مکان و اقیل سوکلا اقیل سوکلا اقیل خلاص خدا پوخیده نبیر اسلام پا دی واجه ویچی اقیل زمد پارس منزل پریخی اسی دادیر عجیبه خبره ده چه سیدو الکونین ده دیره بمخت از مکد آغا دا وسیدو کور نیشت بمخت از مکد آغا دا وسیدو ک نو مها مقام کې نبی اسلام خلاخي مو اچولہ چې اړو چرته پورون ته امتیاز راشي او دا د غزه کاچولہ چې الله د نعمت شکریا ده زمانه دا چوا چې دې کې ټول کافر راځي مشو او دا پیغمبر علی السلام خلاف او د حبني هاشمو خلاف دې پیغمبر خناندان په ایقات په طریقه وري الحمدللہ نن دا څو خره غره لري چې اغونم نشته دې کې نبی اسلام کولاونه ان قاله حدثنا موسى بن اسنه حدثنا حماد محمد بن معلمنا امام بن شعيب خبر زين کی کی نه و یہ توارث عباره اتحاد ملت شرط ما كثير شو يوم سلمان بلکہ پھر اتحاد ملت نشتا لیکن آیا اسلام لإسلام ناقوه چه نور سمر آدیان نو ادیانم آدیانم يومیلت ته کنا جدا جدا که يومیلت چه نبیاغو دیوبرن نمیراث روش د بطاس روز زمینو بیان چسو زمینی گوئی بمثالی هم دا وہ حل کرو او که اومیلت نشی نبیاغو دیوبرن نمیراث روش روزی حدیث و بنیاد باندی نو احناب او شوافی وی الکفر ملت <ان> واحدا کہ <ترجم> توا رسونا فی ما بینا ہو لا یو ملت <ترجم> تے یو بنا مراث لیش نو سکھ دا یہودی ناولیش و یہودی دا سکھ ناولیش کنن دوانو کی غلط پرہ دے دو کفر پوچک تول یو ملت اذا مالی بلو پنزبان دی ادیانی سماوییچری یهودیت جدا لري نه جدا لري يهوديت نه ستراني نش نه ثاني مسلمان نه غو نه غو ديونه هر چ غيري سماوي مذاهب دي امام مالك دي وو جدا يو ملت ته ريو امام احمد سي وو غام جدا جدا ملت ته ري پدې مجوسی جمعان دي ماجوسي د هندونه ميراث وړيش من قال حدثنا المسدد بن محمد حدثنا ابن الوادج امام الوادجين حدثنا بالله بن برده ان هارون يتساءل لا يحل يامر يهوديون مسلم فورا المسلم انما <wrenching> من هم پر د دوانړو کې کو ی اوړی مسلمان کغی واری سوو ګځو ی ی واریونهکرو بیای چې ماادز بینکی بل ی سړی حریس بینکړی او تا چې معادریځ او ې چې ما د رسله اولی پر مع دی اسلام زیاتتیږ کمی ک نه نوواری و غو مسلمان جو مهور دی جواب د ووررکئ چې داس زیادت او دا او چتالی په اعتبار د حجد سره دی احتیبال دغلهې سره دی اعتبار دا میراث پرون نه ده اه ابي حكامه قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد انصبت امامي امريه خديحه بن ابي دارم ورى كان ياما رماتي انا رسول الله قد كل قسم كل قسم كل قسم كتبه الجاهليه وهذا ما كتبه لو كل قسم ادركه الانسان بين الورقه والادام باب من اسلم بعد بينه اج الاسلام روى علماء العراق تميرات بان ما كتاب 12 التوارث طاره اتحاد دملت لهذا که او سره مرشو دې مسلمانونو وارثان مسلمانونو باندې میراث شول شي که او سره مرشو او دې کافیر وارثان مسلمانانو نشوړيږي یا یو سره مرشو دې مسلمانونو وارثان کافیرو هغه میراث نشوړي او اسلام او د کفر تر کوم وخت پورې نو ندهوه د موت توخامت بارده چه دم موریس دم مرک پتیم که واریسانو که سوک مسلمان و سوک کابیرو ده غرب دا غیر نروسته که سوک مسلمان شي که اکرشنه غیر ایتبار مثلاً یو صدای مرش او ده غصدای مسلمانو او ده ده دو زامونو یو مسلمانو بل کافیرو میراست ده غصدای مسلمان حق وس دغه سره مرشو مسلمان اداغینه رسغه کافر ز مسلمان شو انده غبره میراث کی سرشته زګه جه پښین د موت د مورث کله سو کافر ایبری په شهیت شه درته تاسو ګورئ یو سره دغه چا مرشو دی کافرو اداغه دو زامن دی یو مسلمان دی او بل کافر دی او په دغه دوونو کې د کافر مسلمان شو نو میراث بسری دغه نو مسلم اړي شکل د پلاړ د مرگ په ټیم کې د کافرو اگر جروسي اسلام راوړي خو ستوخه د اعتبار نشه کومه خو د اعتبار نه موته مورث له اعتبار نه حق د نړۍ د ابو مسلمان ته کې نشي دغه د لار د مرگ په وخت مسلمان په طریق په شیته دي نو یې نه به نه سلام پرمای تقسیم چې تقسیم شي په جاهلیت کې انا په اربع باندې د کوم تقسیم شی ورته په امت د بیاو میا غدري اسلام انا ما تقسیم نه شی په تقسیم اسلام باندې موږ یوه طریقه دا مکتوب تفصیل